Bun găsit și vă salut la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Teofil Gavril și în această ediție, pentru o jumătate de oră, vom căuta să privim iarăși în această uh, lume a sexualității, în, această, uh, în acest spațiu intim, uh, în acest spațiu care, cu care venim în contact de fiecare dată când căutăm o intimitate în familie, acest spațiu despre care vorbim puțin, de la care avem așteptări multe, aceste aspecte despre care mulți oameni se feresc să vorbească și totuși mintea multora este preocupată cu ele. Venim astăzi în întâmpinarea celor care ne-au scris cu răspunsul la o întrebare, o întrebare care e legitimă, cred eu, și spune așa întrebarea aceasta. De ce să luptăm pentru o viață sexuală de calitate, nu se pune cumva prea mult accent pe relațiile sexuale, nu este de ajuns că noi ne înțelegem bine și în căsnicia noastră există armonie și înțelegere? Întrebare legitimă spuneam, dar care necesită un răspuns complex. Nu cred că o să pot să acopăr toate domeniile în care să dau un asemenea răspuns, însă voi încerca, prin răspunsul pe care îl dau la această întrebare, să răspund și altor întrebări pe aceeași temă. Întrebări care țin foarte mult de dorința sau de necesitatea ca soția să-și satisfacă soțul și ca soțul să satisfacă soția de ce este nevoie de o asemenea abordare și în același timp să putem să vorbim și despre beneficiile unei vieți sexuale împlinite și mai ales despre modul în care putem să avem o căsnicie în care cei din jurul nostru să ne vadă efectiv că radiem, să ne vadă bucuroși, să ne vadă împliniți. Mai mult decât atât, copiii noștri să ne vadă împliniți să-și dorească o căsnicie ca a părinților lor să vrea să se căsătorească pentru că i-au văzut pe tata și pe mamă fericiți. Bineînțeles că nu ține doar de sexualitate aspectul acesta, ci de mai multe lucruri, sexualitatea fiind doar unul din acele lucruri, dar pentru că este o emisiune în care discutăm în acest spațiu, în acest segment, doar la asta ne vom referi în emisiunea prezentă. Între timp, vă reamintesc că puteți să ne scrieți întrebările dumneavoastră pe ajutoraronconsiliere.org sau dacă vreți să rămâneți anonimi, să nu vă știm identitatea, folosiți pe Radio Samaritanul uh, chat -ul. Este un chat în partea dreaptă jos uh, în care puteți să ne trimiteți mesaje și nu trebuie să vă dați o adresă de, de mail. Nu vă vom ști identitatea dumneavoastră. Uh, știm că probleme în aspectul acesta al sexualității sunt foarte, foarte greu de recunoscut, despus, de cerut ajutor de aceea am creat și posibilitatea aceasta revenim la de ce este nevoie să avem o viață sexuală împlinită și de ce este nevoie să avem în vedere și mai mult să ne preocupăm de viața noastră intimă, de relațiile intime între soții și soție dragii mei, dacă vreți sexualitatea este muzica, dansul ritmul, culoarea din căsnicie Căsnicia care respectă principiile lui Dumnezeu ar trebui să fie construită pe o structură destul de solidă ca să reziste la orice atacuri, chiar dacă uneori mai alte alteori mai suferă anumite avarii, dar atâta vreme cât este construită pe o structură în voia lui Dumnezeu, cu siguranță ar trebui să reziste furtunilor. Atâta vreme cât soțul și soția se bazează pe, pe Dumnezeu, au întemeiat căsnicia într-un mod corect în voia lui Dumnezeu, sexualitatea efectiv nu este o componentă, să spun așa, de structură. Deși mass media și societatea modernă așează căsnicia și relația dintre soț și soție prima dată pe aspectul acesta al sexualității, în realitate nu este unul din pilonii principale ai căsătoriei, Sexualitatea este, de fapt, ceea ce spuneam mai înainte, muzica, dansul, ritmul și culoarea în căsnicie. Dacă ar fi să vă întreb, cu siguranță ați urmărit anumite filme și ați savurat, efectiv v-au plăcut anumite filme. Și aș vrea să pun o întrebare simplă. Ce ar fi fost un film... Bun, un film, nu știu, de exemplu, Star Wars îmi vine în minte sau Star Trek, pentru că sunt bărbat, m-am uitat la un astfel de film. Ce ar fi fost fără muzica aceea, fără bubuiturile alea, fără ritmul acela tot mai crescând, mai crescând, mai crescând? Ar mai fi fost atât de înfricoșător, ar mai fi fost atât de gravă scena respectivă? Dacă punea o muzică de Mozart, pune altceva acolo sau nu punea nimic, niciun fel de sunet. Cu siguranță n-ar fi fost același lucru. Probabil ar fi fost un film care se putea categorisi în categoria celor nereușite. Însă scenaristul acela, omul acela care a conceput detaliile acelui film, având textul, sau poate scriind în unii cazuri chiar el textul, a gândit în detaliu ce se desfășoară acolo. Și unul din ingredientele de care era nevoie, era nevoie de o coloană sonoră, de un anumit fundal muzical, de o anumită uh, uh, coloană muzicală, care să susțină și să accentueze, uh, prin prezența ei, uh, scenele din film. Așadar, filmele acestea au căpătat un, uh, un accent deosebit și nu știu dacă, cău, dacă aveți o, o, curiozitatea să căutați pe internet, pe YouTube, carle de Fox, să vedeți acolo atletii aceia care aleargă pentru medale de aur, și ă, apare acea melodie la final, la final. O melodie extraordinară plasată acolo într-un mod, a spune eu, de inspirație divină. Fără acea melodie, finalul acela ă, ar fi fost mult mult uh, scăzut, ca și valoare și impact. Așadar, uh, filmele acestea care s-au bucurat de un mare succes uh, au avut o coloană sonoră care a uh, putut să aducă un plus de valoare acelor filme. Ele filmele, filmările au fost făcute, actorii au jucat, uh, s-a făcut coregrafii, uh, s-a făcut decor, ce trebuia acolo. S-au turnat scene de zeci, poate de sute de ori până au ieșit cum trebuie. Însă, fără muzică, totul ar fi fost uh, mult, mult mai slab ca și calitate. Muzica uh, singură nu este nici ea suficientă. Uh, ar fi efectiv să te uiți la televizor și să vezi, sau la, uh, să te uiți pe un ecran și să vezi o muzică extraordinară, dar să nu fie în ton cu ceea ce se întâmplă acolo. Să fie muzica frumoasă, bună, însă filmul să fie oameni de slabă pregătire profesională și scenaristul și actorii și n-ar face mare, mare farmec doar cu muzică bună. Muzica respectivă nu ar contribui cu nimic la îmbunătățirea calității filmului, ba poate iar scătea prestigiul acelui muzician care ar face o coloană sonoră la un astfel de film. Cam același lucru înseamnă sexul pentru căsnicie. Puteți să fiți căsătoriți și să nu faceți deloc sex. Puteți să discutați la masă, să țineți zile de sărbătoare, să vă sărbați copiii, să mergeți la biserică, să vă înțelegeți bine, să veniți la servicii, să ajungeți acasă, să faceți curat împreună, să mâncați împreună, să ajungeți până la lucruri intime, dar să nu faceți, să nu faceți sex. Așa este că ceva ar lipsi. Efectiv este acea melodie, acea, acel ritm, culoarea aceea care trebuie să existe în căsnicie. O viață sexuală bună ne colorează toată căsnicia. Închipuiți-vă tabloul Mona Lisa, de exemplu, sau orice altă pictură celebră care vă vine în minte, ce ar fi fost dacă era doar desenată, în alb-negru. Avea un anumit, un anumit farmic, o anumită... O anumită postură, stârnea anumite reacții, însă opera este completă și datorită culorilor pe care le are. Uneori descoperim lucruri extraordinare făcând lucruri simple. Eu, de exemplu, am descoperit că viața de căsnicie, în momentul în care ai o viață sexuală împlinită, este mult mai colorată Mult mai frumos colorată Cerul este mai senin Lucrurile din jur nu mai sunt atât de posomorâte Orice s-ar întâmpla în jurul meu Eu am un tonus pozitiv un lucru, o, o stare de dispoziție care mă împinge Spre lucruri bune spre lucruri, Mă împinge spre iertare, spre dragoste Spre acceptare celor din jur de obicei lucrurile din viața noastră cele mai multe din ele sunt lucruri de rutină lucruri care aduc o anumită stare de plictiseală mergem să cumpărăm diferite lucruri mergem la servicii în fiecare zi avem rutine sculat, spălat citit, mâncat iarăși pregătit pachete, sandvișuri, mers la muncă Acolo iarăși rutine, rutine, rutine, venim acasă, alte rutine. Ne întâlnim, ne sărutăm, pregătim masa, facem aia, facem aia și în fiecare zi facem acele lucruri plictisitoare. Și uh, viața noastră capătă un, uh, un trend din acesta uh, molcom, așezat. Un trend uh, care efectiv uh, uh, de multe ori ne face să... Uh, ne înmuiem, să fim, eu știu, fără viață în noi, să facem lucrurile doar din inerție, doar pentru că trebuie făcute, suntem plictisiți de slujbele pe care le avem, de sarcine pe care trebuie să le facem și toate sunt nevoie, este nevoie să se facă, să fie făcute fiecare dintre ele, însă vreau să vă spun că în contextul acesta al unor rutine zilnice, Momentul în care soțul și soția au relații uh, intime sunt, dacă vreți, punctul acela de culoare care va împânzi uh, va, și va colora uh, și alte aspecte din, uh, din viață. O viață sexuală împlinitoare este unul din lianții cei mai puternici pe care îi poate avea o căsnicie. Spuneam că nu este un pilon principal al căsătoriei, deși sexualitatea trebuie să facă parte din căsnicie, Um, o viață, oferirea sau dăruirea din punct de vedere sexual este o datorie și a soțului și a soției. Totuși, deși spuneam că nu este o coloană, un pilon principal, reprezintă unul din lianții cei mai puternici pe care îi poate avea o căsnicie. Um, sexul este unul din cei mai puternici lianți care îi poate avea căsnicia și uh, nu vorbesc de sexul la voia întâmplării, o viață sexuală din inerție, ci vorbesc despre o viață sexuală în care investim cât de cât. Uh, puțin efort, puțină planificare, pu puțină investigare, cunoaștere a celuilalt. Uh, trebuie să ne interesăm mereu dacă partenerul nostru este sau nu este satisfăcut sexual, uh, cât anume este satisfăcut și mai ales trebuie să ne interesăm și să fim sinceri dacă noi suntem satisfăcuți și cât, la cât anume suntem uh, satisfăcuți. Trebuie să știm uh, ce anume îl satisface pe soț, ce anume îl satisface pe soție. Trebuie să avem câteva date și cu datele acestea trebuie să lucrăm, să ne planificăm și să gândim viața asta intimă uh, să nu se desfășoare din inerție. Ai ajuns acasă, de la servici, uh, se inițiază o anumită rutină, vezi că partenerul se duce la baie și se spală, te gândești, o, oh, se... iarăși în un moment din ăla, te duci și te pregătești și tu și, într-un fel sau un altul, există o anumită rutină, se desfășoară toate, fără viață, fără prea multe comentarii și după aceea s-a rezolvat problema. Eu vorbesc despre relație intimă care implică mult mai mult decât atât. Eu cred că soțul este dator să facă soția să se simtă bine, împlinită, fericită, să-și dorească relațiile intime, la fel și soția trebuie să facă. În general, un bărbat satisfăcut sexual va fi un tată mai bun, un angajat mai bun. O femeie satisfăcută sexual va avea parte în viață de mai puțin stres și de mai multă bucurie. Sexul este extrem de important pentru căsnicie sănătoasă, dragii mei. Am putea să avem căsnicii și fără relații intime, Cred ar exista o asemenea posibilitate însă, vă spuneam mai înainte este nevoie de muzică ritm, culoare pentru căsniciile noastre și mai mult decât atât ne ducem în latura scripturală și vom vedea că aceasta este o binecuvântare cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu și a lăsat-o în viața noastră și am discutat despre aspectele acestea în edițiile trecute când spuneam că dacă Dumnezeu nu făcea sexul pentru plăcere probabil concepea un sistem reproductiv ca la animale cărora le vine pofta aceea sexuală doar într-un anumit sezon, se realizează în perecherea și pot să, să aibă pui Așadar, Dumnezeu la noi a pus ceva mai mult, a fost ceva deosebit. Dumnezeu vrea ca noi să fim împliniți din punct de vedere sexual și mie ca soț, împlinirea asta trebuie să-mi aducă soția mea și soției mele trebuie să o aduc eu. Nu știu dacă ați auzit vreodată copiii care învață să cânte la un instrument muzical. De regulă, cam toți copiii sau nu știu dacă copiii sunt de vină, dar probabil profesorii, toți care încearcă să înve învețe pe cineva să cânte la un instrument muzical, încep cu aceeași piesă. Sunt o anumite piese care au anumit grad de ușurință și se începe cu piesa respectivă în multe lecții de muzică, mai dacă este vorba de celălalt profesor de muzică. Însă, la început, când pune mâna pe instrument, instrument sună oribil. E o pe care nu o înțelege nimeni și, probabil, copilul acela, din dorință, din efervescența de a cânta la un instrument, o să-l zdrângănească de, nu -o, să... o să știi ce e în camera respectivă și, probabil, îți vei pune mâinile la urechi. Dar, după un timp, când copilul învață o anumită notă, un anumit acord, când începe să folosească ambele mâini, Genul de a cânta se schimbă. Cântă, are o anumită logică muzica respectivă, are o anumită. cum să-i spun? cursivitate. Se întâmplă ceva, este ceva inteligibil acolo. În relațiile intime, tot cam așa este vorba. Tot cam așa stau lucrurile. La început, nu ne-a învățat nimeni nimic eu sunt unul din cei care n-a fost învățat nici de tata, nici de mama, nici de vânfate din biserică, nimic despre relațiile sexuale. Nu mi-a spus nimeni nimic. Și am făcut multe greșeli. Uh, greșeli care Dumnezeu ma a păzit să le fac prea mari, prea de oaie. Dar am greșit mult. Pentru că nimeni nu mi-a spus nimic vreodată. Uh, era ca zdrongănitul acela de instrument al unui copil care se învață să cânte la un instrument muzical. Însă, pe măsură ce am învățat câte ceva pe măsură ce am descoperit câte ceva, a început să apară și armonia, și ritmul, și muzica, culoarea în ceea ce privește relațiile intime. Un bărbat și o femeie reprezintă uh, două mâini ale sexului. Spuneam că în măsură ce copilul se învață să cânte cu amândouă, mâinile se schimbă uh, lucrul. Uh, mâinile acestea nu sunt la fel. Și niciuna nu va cânta aceleași note, dar când lucrăm în tandem, adică una care lovește corzile, de exemplu la chitară, și una care ține corzile, ține griful, când lucrează în tandem și lucrează fiecare la locul ei și se armonizează una cu cealaltă, pot crea unele din cele mai frumoase sunete auzite vreodată. În cuplu este vital ca cei doi, în relațiile intime, să aibă o asemenea sincronizare, o asemenea potrivire. Pentru că sexul necesită ceva efort. Este o vorbă românească care nu, nu știu cum să o reproduc, dar care spune că sexul nu știe carte. Ei bine, sexul necesită ceva efort, dragii mei, și efortul acesta se merită. Necesită deci efort, nu este suficient doar să te dezbraci, să te arunci unul pe celălalt și să împlinești o anumită poftă, în stil, să spunem așa, animalic, instinctual doar. Este, cred că, nevoie de ceva mai mult. Pentru că în sex și soțul și soția trebuie să găsească împlinire și satisfacție. Nu este doar pentru unul din ei. Mai mult decât atât, se ajunge la anumite lucruri tipare care iarăși dăunează foarte mult. Și de aceea spun că este nevoie să avem parteneri împliniți din punct de vedere sexual. Asta aduce optimism, aduce bucurie în casă. Efectiv cei doi radiază, altfel discută sunt dispuși la concesii unul față de celălalt, sunt dispus să ierte mai ușor, sunt dispus să comunice, să asculte rugămințile celuilalt. Ce se poate face sau ce efort este necesar pentru a aduce relațiile aceste intime la un anumit grad? De ce spun că este nevoie de un anumit efort? Voi spune, le voi împărți în două, și pentru femei, și pentru bărbați, dar probabil nu voi avea timp în această ediție, decât pentru ce poate face o femeie, doamnele mai întâi, în seara aceasta, și apoi domnii. Pentru bărbați sexul este o nevoie foarte mare și pronunțată. Este o nevoie importantă și când te gândești la acest domeniu, ei simt o apreciere imensă. În momentul în care femeile oferă o asemenea, o asemenea satisfacție și acționează ca atare. Un bărbat împlinit sexual, am o notiță aici, scrie Kevin Lehmann, un bărbat împlinit sexual se îndreaptă spre locul de muncă gândindu-se: Sunt atât de fericit că m-am căsătorit cu această femeie, cred că sunt cel mai fericit bărbat în viață. Când se îndreaptă spre casă, se gândește: Ce lucru special pot aduce pentru soția mea în această seară? Dragii mea, este. Adevărat ceea ce spune acest om, și vă spun asta pe pielea mea. Îmi îndrăznesc să fac această mică descoperire de sine, pentru că sunt conștient că lucrurile acestea sunt greu de discutat. Însă, așa gândește un bărbat care este împlinit din punct de vedere sexual. Așa gândește, se duce cu bucurie spre servicii, când vine acasă, caută, gândește, concepe ceva, să-i facă o surpriză, o bucurie soției. Dacă o femeie dorește acest gen de loialitate, acest gen de gândire în mintea bărbatului ei, trebuie să țină cont de, de, un, de acest aspect al împlinirii intime pe care poate să o aducă soțului ei. Poate să existe soții care gândesc, au încercat asta, dar n-a mers. Și iarăși o să mă duc să citesc din Kevin Lemon. Ce vreau să vă spun iarăși, din, din când în când, din emisiile mele, o să vă repet lucrul acesta, nu vă spun lucruri care le concep eu. Ceea ce vă spun este suma cărților citite, a scripturii citite, a experiențelor pe care le am personal, a experiențelor pe care le am ca și consilier creștin de la vă, sutele de oameni, așa îndreptim să spun, care mi-au trecut înainte. Deci nu uh, pretind că ceva din ceea ce spun este al meu, este invenția mea, este aportul meu. Uh, deci în seara aceasta voi citi mai multe texte din Kevin Lehman și în același timp voi citi din, uh, din cartea Actul Conjugal câteva aspecte. Continui să vă spun că sunt soții care, uh, spune Kevin Lehman, uh, spune, am, spun am încercat asta, dar n-a mers. Un de răspuns arată, spune autorul, că a înțeles ceva greșit. Nu poți doar să încerci un astfel de lucru, el trebuie să devină un mod de viață. Foarte multe soții încearcă anumite lucruri și vor ca încercarea respectivă să aducă un rezultat imediat. Este ca și cum ai lua o pungă de popcorn și ai pune-o la, la cuptorul cu microunde și în câteva momente efectiv ar, ar fi gata de consumat. Ei bine, câteva momente bune, din punct de vedere sexual, vă face pe un bărbat recunoscător pentru o anumită vreme. Însă, pentru a menține starea aceasta, trebuie să existe o viață sexuală împlinită. O viață sexuală care implică anumite relații cu o anumită frecvență la un, la un anumit timp pe care, sigur, fiecare cuplu îl are. Nu vorbim aici despre o anumită frecvență după un anumit manual, însă fiecare cuplu își are ritmul său. Datorită modului de viață în care au fost creați bărbații, Uh, Marea majoritate a uh, femeilor văd sexul ca pe o nevoie. Dragii mei, când uh, această nevoie apare la soț, soția se simte cumva forțată să împlinească această nevoie, însă nu așa trebuie să stea lucrurile. Soția trebuie să-și găsească bucuria în relațiile intime, pentru că uh, nu este în regulă ca aceste relații intime să fie o povară pentru soție. Pentru majoritatea bărbaților, această nevoie sexuală este... Uh, Pretenția principală pe care au de la soțiile lor. Nu le trebuie nici mâncare deosebită, nici mai știu eu ce curăție e prin casă, nici măcar rufe spălate. La unii din ei nu le trebuie, atâta vreme cât au această nevoie împlinită. Și dragii mei, dragile mele, vreau să vă spun că cu asemenea lecție învățată, S-ar putea reduce mult din cearta care are loc în casă, s-ar putea împlini multe din dorințele pe care le aveți dumneavoastră ca soții, ca femei, doar jucând o astfel de carte. Bineînțeles că nu sunt adeptul șantajului de nicio formă, însă cred că o femeie care împlinește din punct de vedere sexual pe soțul ei are foarte multe avantaje și ea ca femeie și soțul ca, ca bărbat și mai mult familia, copiii, societatea în care trăiește. Pot fi cea mai bună bucătăreasă, o mamă deosebită, o parteneră fantastică de discuții, dar dacă nu dispui de creativitate și efort în relațiile intime, probabil că soțul va fi dezamăgit. În schimb, dacă oferi soțului o viață sexuală împlinită, hai să spun palpitantă, s-ar putea să fii surprinsă cât de puțin um, se va preocupa de lucrurile care nu sunt așa cum trebuie. Un bărbat care nu este împlinit în punct de vedere sexual este și mereu uh, pus pe ceartă, gata de conflict, uh, gata să aducă reproșuri. Apoi, uh, împlinirea sexuală a soțului reprezintă un mandat biblic. Uh, voi citi iarăși un pasaj pe care l-am găsit interesant, spune odată târziu, noaptea, uh, Sen mi-a cerut să-i citesc din Biblie. Desigur, scump i-am răspuns. Cu plăcere. Ea a fost puțin surprinsă de zelul meu, dar am obligația să fiu liderul spiritual al familiei, nu așa? Doream să iau, să iau rolul în serios. Mi-am deschis Biblia la 1 Corinteni, 7, de la 3 la 5. Bărbatul să-și plinească față de nevasta datoriei de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este până pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel și bărbatul nu este stăpână pe trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datorie de soț decât doar prin bună învoială pentru un timp ca să vă îndeletniciți cu postul și rugăciunea, apoi să vă împreună iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina năsăpânirii voastre. Continuă autorul și spune, dacă te consideri creștină și dacă ești dedicată să asculti ceea ce învață Biblia, atunci va trebui să împlinești și obligațiile sexuale în cadrul căsniciei. Nu pretind că sunt un comentator biblic, dar acest pasaj este destul de clar încât să-ți pot oferi propria traducere. Pavel ne vorbește despre un lucru pe care dorește să-l facem. Și dacă ne oprim pentru rugăciune, e în ordine. ce îmi place mult la acest sfânt al bisericii este că el dorește să facem acest lucru din nou. Dragii mei, este o obligație scripturală. Desigur, în Marea Evlavie, între ghilimele, a unor persoane, se consideră că acest lucru nu este biblic, nu este o datorie, Însă dați-mi voie să cred că este aceeași stare de păcat care te poate opri din a-ți aduce darul înaintea Domnului. Dacă nu ți-ai împlinit față de soț, și o să ajungem și la, și la partea bărbaților, acum vorbim de soții, dacă nu ți-ai împlinit față de soț, datoria de soție, și acesta din cauza ta a fost tensionat, a fost nervos, poate nu poate să ia parte, din, să ia parte la masa Domnului. Efectiv trebuie să-ți lași darul la altar și să te duci în pace pentru că este un mandat biblic. În traducerea lui Beret, care este la fel de puternică, acest pasaj spune în loc de politicos, de expresia politicoasă, să nu vă lipsiți unul pe altul, spune Beret acesta în felul următor, să nu vă furați unul pe altul, susținând că asta este traducerea. Bărbații le pot fura pe femei, cât și invers. Obligația aparține ambelor părți. Dar concluzia este aceasta. Ai spune partenerului tău, magazinul s-a închis. Sau chiar, poți cumpăra de pe acest raft, dar nu de la raftul acela. Și asta nu este creștinesc. Efectiv vorbim aici de șantajul, de pe care menționam mai înainte. Efectiv pentru că soțul nu s-a comportat într-un anumit barem, primește pedeapsă, nu are acces. Și invers se întâmplă tot așa. Dragii mei, nu trebuie să existe o asemenea abordare pentru că o asemenea abordare este păguboasă. nici este un exercițiu de supunere reciprocă pentru că pasajul pe care l-am citit face referire la rolurile ambilor soți. Trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că sunt și ocazii în care nu se poate realiza actul acesta intim. Sunt ocazii în care fie oboseala, fie um, extenuarea sau anumite perioade din lună când apare menstruația. Uh, sunt perioade în care nu se pot împlini uh, dorințele intime ale celor doi, dar acestea trebuie să fie excepțiile. E, sunt cazuri în care unul din soți este extenuat pentru a mai putea face, mai știu ce... Uh, activități din natură sexuală, însă iarăși lucru pe care vi-l spun și poate s-ar putea să supere pe multe doamne este că Pavel înlătură argumentele religioase și spune că oamenilor căsătoriți dacă îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu într-un fel spune în Corinteni 7, dacă îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu, veți avea relații intime cu partenerul vostru. Sunt multe situații în care soțiile refuză actele intime, refuză relațiile sexuale. Știți de acum deja că se fac atâtea glume pe durerile de cap, pe oboseală, pe tot felul de lucruri. Nu mă simt bine, se fac tot felul de glume, însă, dragii mei, o soție care se adaptează la nevoile și dorințele soțului îl poate ajuta cu adevărat să trăiască o viață sfântă. Și când spun lucrul acesta, o spun cu toată apăsarea și cu toată greutatea. Efectiv, o soție poate să îi mintea soțului ei împlinindu-i aceste nevoi. Cumva îmi pare rău că trebuie să oprim aici ediția aceasta. Această jumătate de oră s-a dus, s-a zburat efectiv și sunt multe lucruri de spus. Însă, vă invit pe voi să interacționați, să puneți întrebări, să-mi pe mail și poate dacă considerați să prelungim durata acestei emisiuni, să știu că este interes pentru un asemenea subiect, sau poate dacă vreți să o facem uh, uh, din, dintr-o emisiune înregistrată, o emisiune live, uh, o să vă rog să-mi spuneți, să comunicați și în felul acesta vom putea să abordăm într-un alt mod. Dragii mei, vreau să avem tăria, uh, curajul să discutăm aceste lucruri direct pe față. Uh, responsabil, matur și în același timp sănătos pentru ca că căsniciile noastre să aibă o anumită e, greutate și să fie, greutate spun în sensul că să fie serioase, solide și să fie în același timp o, un, un loc din care să plecăm în societate împliniți, satisfăcuți, e, să putem să avem energie, să putem să influențăm în bine pe cei din jurul nostru. Și relația intimă este aceea care aduce culoarea, sunetul, muzica în viața noastră. Vă invit să uh, puneți această piesă muzicală, să puneți această picătură de culoare în viața voastră într-un mod corespunzător și veți vedea că și soțiile și soții se schimbă, radiază, sunt bucuroși, au altfel de viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze!